מיכה, פרק <פרקדלת> ד. והיה באחרית הימים, יהיה הר בית אדוני נכון בראש ההרים, ונישהו מגבעות, ונהרו עליו עמים, והלכו גויים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וכתתו חרבותיהם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו, ותחת תאנתו, ואין מה חריד, כי פי אדוני צבאות דיבר. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. ביום ההוא נאום אדוני, אוספה הצולעה, והנידחה אקבצה, ואשר הראותי, ושמתי את הצולעה לשארית, והנעלעה לגוי עצום, ומלך אדוני עליהם בהר ציון, מעתה ועד עולם. ועתה, מגדל עדר, אופל בת ציון, עדיך תתה, ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. עתה, למה תרי עיריה, המלך אין בך, אם יועצך אבד, כי החזיקך חיל כיולדה? חולי וגוכי בת ציון כיולדה, כי עתה תצאי מקריה, ושכנת בשדה, ובת עד בבל, שם תנצלי, שם יגאלך אדוני מכף אויבייך. ועתה נאספו עלייך גויים רבים, האומרים, תכנף, אף, ותחז בציון איננו. והמה לא ידעו מחשבות אדוני, ולא הבינו עצתו, כי קיבצם כאמיר גור נא. קום <קומי> יבדו שיבת ציון, כי קרנך אשים ברזל, ופרסותייך אשים נחושה, והדיקות עמים רבים. והחרמתי לאדוני ביצעם, וחילם לאדון כל הארץ. עתה תתגודת דיבת גדוד, מצור שם עלינו. בשבט יכו על הלכי את שופט ישראל.